goizuntako berrietan entzun dukezien bezala horreagako gudua lusaiden antzestua izan da ibiak goizuntan eskualdunak horreagan charlemanen kontra irebazi gudua bideo musika anzerki, danza eta kantuaren bidez horreitara zida horreaga fundazioak eta etxa barrengoa elkarteak ziren antolatzaile hanginen ekitalditik landaango jendeekin minzatu gira lekogotasunak entzunein zin sortzie unta lau garren urtean, eneko aritza Iruineko erigearen koronamenduaren uh, zati batekin astengira. Sortzire unta ogeita lau garren urtean Iruña Frankoan mendetago. Eta baskoiek eneko aritza guntutela. Berriz, eraso dituzte Frankoak hurreagun. Azken bataia hau, banukasi lehinu musulmanaren laguntzarekin Erabakigarria izagenda eta horren ondoren eneko aritza iruñeko lehen jaun edo errege goratuko dute. Iruñeko erresumari hasiera emanez. <risa> Eneko nafartaron buruleen hau tatu haugu. Aritza haiz, erroak lurrean eta barrak eguzkia di begira. Argia haiz, eta jakinen du, Nafartarron batasuna begiratzen. Ni, eneko aritza, Autotun auuzzuue buruzagi. eta hemen naizenez ez dut hartziko, berdinen arteko buruzagi naizela. Neoiz, herriak kentzen batin badit bermea, barranbaka joan naiz, lurrera. Oiizueneko hementxe dituzu horreagako eta iruineko ikurrak. <totipen> Baxia eta berre eraikia, Mila urtez izane naiz, Nafarta libroen, hiri buruzagia. arria. Agurtutera, Banukasitat ene anaiaren perla, zainzen baituzu Ebroko frontera, Agurzu beroa, Euskaldunen batasunari leal, bortuan eta gudu zelaietan. Agur Euskaldun herriak, amikuzetik garazira eta baigorritik hortzi barrera. Egun eta beti, nafartar naturalak. Agur Lapurdi, nafarrari atxikirik baionan dugu itxasoa zabali. Agur Mendebala, Arranoaren eskuin egala, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia. Gora iginen den Euskal Herresuma! Gora! Gora Navarra! Gora! Errege, errege, errege! Ana Kolomo gaurkoan hemen antolatzaile, zazpiz-azpiz sortzi garai horren eh, behiz horretarazteko jendeek. Hortzen, hemen antolatzaile dira nola pastu da lehenik antolakuntza hemengo jendeekin, hor eh, eskertu ditutzu. Bukaeran, hortzen, izan dira eta gogo honez parte hartu dute. Bai, bueno, asiera batean, beti bezala arazoak izan genituen jende aurkitzeko eta hori, baina gero gogo honez aurkiztu ziren eta, bueno, e, bai parte hartu dute gehien bat eluzaideko gazteek, haizkoako e, hainbat eta gero auritzekoak. Horten, zer uh, bertzai esplikatu lehenik edo, zer uzkur dira historioari begira edo ez dakite edo, nola, zer, zertako mm hagemana -hmm. ez da irresain zuzen errazu? Bueno, nikuste dut bai, arrazoi arrazoia duzula, es, eh Gazteen artean ez ezagutza dagola Gaionen inguruan. Hemen beintzat eskoletan ez dute hitz egiten horretaz, es, gertatutakoaz eta beraientzat ba ez da beste batzuentzat badana, es, ez? ni e, ezakete historia zagutzen dugunak, baakigu izan zela euskaldunak irabazi genuen e, guda bakarra, bai? Eta horrek bere garrantzia izan zuela bere garaian, es eta euskaldunok egun horretan e, adierazi zutena ba, izan zela hitzela, ez? Gehien bat, Karlo e, Maknoren ejertzioa hor sekulako for, e, indarra zuela eta leta gustiz ere, ez? Ga, e, hori, e, gainditu gainditu egin zuten eta hori, pos, e, jendeak e, jende gasteak estaki uste dute, ez? Estaki e, ba garrantzia izan zuen guda horrek eta Horregatik, ba edo, kosta bueno, pues, egiten zaio parte hartzea. Eta xarra goek, badakite edo e, gehiago dira ez dute, esartu nahi, e, politikala, bueno. e, delako ere, e, bada olako esen imen du bat Bueno, batxoen artean, bai. Eus orain, honan e, entorrela, ba, emengo batekin topo egin dut, eta zei, za, hemen, eta hori, hau pues, e, eta e, honetara etorri gara eta berak esan du. Hori hastu behar da, ez? Eta guk esan dugu, ez? Hori ez da hastu behar, ez? kontrakoa. Eta, bueno, badira ba beste batzut berriz, e, bai, pues, e, uste dutela biziri mantendu behar dela oroimen hori, bai? Eta onmen du behar ditugula e, bertan egon ziren gudari guztiak, Eta politikaena, pues, bai, bada adenetarik, es, batzuk, batzuk pentsatzen dute politika artean eta baina nik uste dut gara ihorietan ere politika ez zela, ez es, Euskaldunok defendatu zutela bere herria. Ordean pozik, eki talio hortaz, heldu den urtean beste herri batetara joan entzirezte? Bai, bai, gure azmoa da, pues, e, ori, ba, beste herri bat eta joatea, orain hartio beti horreagan izan da, e, aurten luzei den eta oraindik ez dugu erabakiin orafango garen. Bizkuntza mile eskarondi bat ezteko, eh? Bale, zuri. Den angelen ziburu irratietan ezagutua hemen atse maiten zitugu ikusgarria. Nola iduritu zautzu? Bizikiuntza. Bizikiuntza zenta horrian iten zelaik agorrilein hama hostian, luzaidari gutti joaiten zemakkar zemait. Ta handiz hemen, luzaidari anitz bazen, Da hola, ez tartuko da kulturari buruz, zenta kulturari buruz, kusinua logina uten hemen, luzaidari manak ore hitz da. Daola eskuel herriak hitz hartzein beharra badu. Zenta ez zen eheen gainean oinarritia ibainetako herruannen harriz sailkatorri ze sorturik Horik bainek eta herruanik handeatu zuten iruunek harriak sekularko makurosenura. Da gero galtzen dute gatazka Eta gero, horiak errola neginak. Ez du horre, eta itxurai, horai, inenda, e egiazko gatazkaren, eta seinalia. Hala, eta hemen ere, kontzientzia hartuko dute, beren isturioaz eta hori, ez da bat e egina, mementoko lan hori. Ba, guai ez zuten desarrinatu nahi edo, zuten aski e sinesten, edo aski sanditzen, horregat eta... Iban ditai behitea. Baina hau ahonat kartsiaik egin jau. Hemen atzeman dira, norre da nor e, jestartuko da. Bure kulturari buruz. ez. Esko duenak denbora guztetan induten balentri jaundi nahi izan baitzen. Piskuntza, Angel, mile esker, non? bat arte? kantero zuk parte hartu duzu, gaurko egitaldean, eta kantatu duzu, ordean luzaidara zira, Bye. eta uh, proiektu hori aurkeztua izan zautzea, nola, zuei egitarrei? Pues, eh, urtero egiten dute horreagan, baina aurten, deliberatu dute eh, egitaldi hau egitea urtero herri bak, eh, batean. Orduan, hasi gara, nola, erromezak eta denak gementik sartzen diren, eta, claro, luzaide, Carlo Magnoren eta hortan bat ailean, orduan, luzaide, lehenengoa luzaide. Eh? Ordan ideia oso nauki hau egitea, hemen luzaiden, hementi gaztea egiten. Historia ez da beti uh, Errecha Hypatia garai horieta aitortzea ere hola izan zen. Bueno, zera? claro, orain arte ikasi duguna beti izan da e, galtzen alde, osea, egiten ditu orain arte egin ditugu homenaldi guztiak galtzen alde, baina no, no, hemen eta egin behar dena da euskaldunen arde. Hor egintzutena bataia, hor eta Ibanietan eta horiek eta orroitzapena horientzat izan behar da, ez eta Karlomanorentzat, euskaldunentzat, eh? Euskaldunak hor egon ziren, eh, bueno, zuen eta Karlomanak bere bataia. Orduan euskalduna ginen, baina orain arte claro euskara, euskara eta euskalduna beti zigortua izan da, beti eh, gorderik eta bueno, pos, orduan hau eta talde hau, badaude hiru edo lau talde ari direla, pos, urtero urtero, pos, erakutsi nahi, erakutsi nahi, pues ez duola egin behar Karlomanori eta omenaldia, egin behar dugula, euskalduner. Eh? Hor zuten euskaldunek. Eh? Eta Preseskiz, nula bideratu behar litaike egiazko historio jau, jaukera behar dira gauza kaldatu ere beste mail batean, hezkuntzan eta ikasi eskolan ez dakit? Bueno, claro, beti erakutsi gaituzte neri behintzat eta Karlomak noren eta eta poemak eta hoidenak bainan. Klaro, orain dago mouvementu bat, pues erakusteko hori ez dela horrela. Beti daude irabazleak eta gal, eta galtzaileak, baina beti orain arte galtzailden alde ateragara beti, ta ez? Euskalduna zergatik eta azten dituko? Gure gure lehengo eta familiak izango ziren, eh? Berak izan direnez orain gaude gu eta guk egiten duguna etorpidea bestentzat, ez? Orduan, bueno, pues era gutxi txiki txikitatik, txikitak baina, bueno, pues badakizu dutenetan badaude, eh, familietan ta dena ez direla denak ados, eh? Orduan, pues hemen gauza bera baina. Bueno, ikusten duzu onni poztu naiz, beintzat, eh, bueno, pues, jendea etorri dela, batzuk segurazki zutela ulertzen euskeraz, eh? Zer esan duten ta denak, baina bueno, beintzat egon dira hemen. Ez eh? guntzia milesko no, hinoa. Eh? Bai, eh? soli, soli eskerrak. Bai, ze tan ber ba Wow. Uh... Eta borratzeko, beti gehtakari hori eta zoguiltzeko, hitzor du hauek, biar horreagan, irunieko gambera bezbatzak ahano beltza, asiluren obra emanen du, arztezkenian aldiz horreagan, baita ibanetan, lure eskaintza hitzaldi, bazkari besteak beste izanen dira eta programa guzia horreaga fundazioa web gunean neanatxe emanen duzien.